till fredagsmys med flamman på en onsdag. Sjukt! <gör> eh, och vi sänder på en onsdag för att det är eh, någon slags helgdag imorgon. Ja, det är Kristi himmelsfärd. Ja, vänta. Här. Det är något som ligger och låter. Mm. Eh, förlåt. Eh, Vill du, ska vi berätta vad det är för helg? <gör> ja, men jag, jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vad den innebär. Jo, men kolla så här var det. Oj. Det är ju ja. många ljudkällor så här det. att jag tänker typ vänta Kristi himmelsfärd. Jo men för att han gick ju omkring eh, jo han korsfästes på påskan. Ja. Eh, eller på långfredagen. Ja. Sen så gick han omkring, återuppstod ju, snackade ja. lite med sin mamma, fixade lite grejer med sitt ex och sen, och sen lite lärjungar och sen, och sen så lämnade han jorden på riktigt ja. liksom både andligt och upp och det Chris, finns ju ja. någon bild där det ser ut som han blir uppsugen av en en dammsugare, typ, från himlen. Det kan vi säga att vi firar nu. Ja, Eller? fast med respekt för. Förlåt. Ja. Med respekt såklart för alla kristna. Ja. ja. Eh, givet. Vi ska i alla fall prata om en massa roliga saker. Mm. Eh, du ville börja med att prata lite om det som händer här i Stockholm på stan just nu. <laughs> ja, alltså jag vill bara säga att det är jättemånga matchtröjor var i grejen. Jo, jag tror att det är något som heter Europa League som spelar sin final nu. Och det är Manchester United Aha. mot Ajax, det holländska laget. Ja, det är final. Och ja, okay. och den är i Sverige av någon anledning. Det vet jag inte varför. Så det, låt mig tänka nu. Mm. En del har fått sin lön, ja. det är sommar ja. och det är fett mycket turister och fotbollsfans ja. på gatorna. Ja. Uh, så att om ni är i Stockholm så är det här, ser det som en varning eller ett tips beroende på <laughs> <laughs> vad man gillar. Beroende på vad man är ute uh. efter. Uh, vi kanske också ska nämna det fruktansvärda terrordåd som ägde rum. Ap apropå Manchester. Uh. Apropå Manchester United. Uh, Ariana Grande-konsert massvis med barn. Hälften mm. av de döda är mindreåriga. Det är, så, det är så väldigt svårt att ta in tycker jag. Mm. Uh, Alltså det, är, det är ju hemskt när det är vuxna människor också. Men det blir liksom ett extra lager av hemskt. När det är barn. När ja. det är barn som har varit på en konsert. Alltså man kan mm. tänka exakt hur de kände och liksom paniken. Mm. Det är helt oh. sjukt. Det måste vara så hjärntvätt på sån nivå. Att... och Han var 22. Han var ju nästan själv ett barn. Eh, han som... Alltså det är så, åh, upp det upp är så tragiskt ja. bara det är liksom ja mm. Det är bara. Det verkar som att det eskalerar Och det är otroligt Det är hemskt och läskigt Och den lösning Som egentligen ingen pratar om Är ju att typ Sluta hålla på och kriga mm. Men det får man typ inte säga nej. För att det är Att trivialisera typ Hela problemet, nej det är det inte För det är också den materiella grunden För alla de här konflikterna mm. Och all, all den här liksom våldsupp. Ja, för man får stått. inte glömma bort det. Så alltså, den här fundamentalismen mm. har inte alltid funnits Nej. i de här länderna heller. Vart de nu kommer ifrån, det mm. verkar vara väldigt blandat. Mm. Den här killen hade kommit en från Libyen, tror jag, Libyen, för ja. väldigt länge sedan. Och där finns det ju en mycket aktuell konflikt. Mm. Um, så ja. Det är liksom som att man får igen för alla årtionden man har blandat sig i mm. och förstört mm. länder. Mm. Um, Ja. Mm. Eh, så det lägger ju en sordin på stämningen eh, generellt tycker jag och att det är liksom svårt att eh, prata om jättemycket annat men det är ändå mycket annat som har hänt den här veckan och jag tänkte att vi skulle prata lite om det eh, Aktuellt fokus den här vänstersajten och politism har veckan skrivit om det företag som heter Selfie Jobb. Ja, selfie jobs. Selfie jobs, så det heter det på engelska. Kan inte du förklara, vad, vad är ett selfiejobb? Ja, um, Om det gör så kommer jag skaka på hela. Det är, ju men så här man lägger upp, en arbetsgivare kan lägga upp en annons, typ mm. vi behöver de här och de här. Typ vi behöver tillsätta de här tjänsterna. Mm. Och sen så kan eh, arbetstagare eller, folk, alltså, eller arbetssökande mm. Mm. Arbetare. Eh, ja men precis. Man, då lägger man upp eh, en liten beskrivning av sig själv. Det är det som syns. Mm. Och sen så skriver man vad den absolut lägsta timlönen man kan tänka sig är. Mm. Och ju lägre timlön desto högre uppkommer du på de här uh, arbetsgivarnas mm. lista. Mm. Och då kan de ju sålla ut efter vem som säljer sin arbetskraft billigast mm. helt enkelt. Mm. Och um, de som använder den här sajten det är ju dels stora företag som till exempel McDonalds men det är också um, Casino Cosmopol som är statligt, mm. Sveriges kommuner och landsting äger också något bolag som annonserar där. Ja, precis. Så det är väldigt så och lågt och blandat. Men det är ju exakt det här som arbetarrörelsen har kämpat mot. Det är det som det, är det här som det fackliga löfte syftar till att stoppa. Det är att vi lovar och såvärr och, och lovar varandra att aldrig liksom hålla på med underbudshetsen och jakten. Att aldrig lägga... Am, lägga bud-lönanspråk under varandra. Eh, och det är ju... Det, här är, det, det jag tycker att det här gör, och det vi sätter fingret på, det här med selfie-jobs, mm. det är att eh, liksom visa på exakt hur sjuk arbetsmarknaden kan bli. Ja, och det... När facket är svagt, ah. när arbetsgivarna är aggressiva och inte på något sätt känner sig hotade av samma fack. Det tror jag i och för sig att de gör. Jag tycker att hela den här liksom avtalsrörelsen har varit tydlig med och man har fått igenom liksom det som låglönesatsning och så vidare på massvis med avtal. Mm. Så att det är ju inte riktigt så enkelt, men arbetsmarknaden som sådan, den, liksom, den, den råa verkligheten mm. där kollektivavtalen inte gäller- det är då det blir så här. Ja, och det finns extremt många stora företag mm. i Sverige också. Det är mm. inte bara små arbetsgivare mm. som inte har ha något kollektivavtal. Mm. Um, och det handlar också, och det är ofta ställen där det är många unga som mm. arbetar. Och då betyder det att facken har en uppgift att på något sätt visa vad, vad den fackliga styrkan ligger mm. i och vad fördelarna är med organisering mm. om det finns några. Mm. Eh, och det tror jag att det gör. Mm. Eh, men, men facken har varit rätt dåliga på att på ett övertygande sätt berätta varför man ska gå med i facket, varför man ska organisera sig varför man ska bry sig. Och det här är då för folk som har jobb. Mm. De som inte har jobb är ju mm. helt utlämnade åt den här typen av tjänster. Mm. Eh, och jag tänker att Allra värsta är det såklart för unga människor utanför arbetsmarknaden Men också nyanlända som har tillfälliga uppehållstillstånd För det diskuterar vi inte i ledaren Men mm. som har tillfälliga uppehållstillstånd Och som behöver ett jobb mm. För att få vara kvar i landet mm. Då har man inte råd att säga nej till 37 nej. kronor i timmen eh, Jobb mm. Exakt Och det är, jag tror att man ska, man ska ändå vara noga med Jag vet att vi mm. eh, Alltså Facken just nu ökar ju medelsantal. Alltså jag tror ändå att vändningen även för facken har kommit. Eh, men det gäller ju att man, att man ännu tydligare har uppsökande verksamhet. Mm. En, lägger ännu mer kraft på att organisera just unga och de som riskerar att ligga i, i liksom riskzonen för mm. re, reella slavjobb. För att de, alltså som papperslösa och så vidare. Precis. Och att, att facket verkligen tar ett mycket större ansvar för just de som har det allra sämst på mm. arbetsmarknaden. Eh, apropå arbetsmarknaden kanske vi bara ska säga någonting om den här presskonferensen som Eva Johansson mm. höll på eh, i hamnen i Göteborg mm. igår. Eh, Jag följde upp med en debattartikel idag. Ja. Om du läste den tillsammans med miljöpartiet Isabella ja, om ett nytt friår bland annat. Mm. Men det var en del bra i den. Men det som var dåligt på presskonferensen var ju att man öppnar upp för att eh, begränsa strejkrätten. Vilket är det är liksom så knappt att de står på. Inte, inte, inte i artikeln, men det de, det, anledningen till att de var på eh, terminalen i Göteborg var ju för att det just nu pågår en väldigt intensiv konflikt där arbetsgivaren nu har liksom, motattackerat mm. med en lockout. Eh, och det är ju väldigt ovanligt eh, på svensk arbetsmarknad, och det är en ovanlig konflikt också. Det handlar inte ens om löner, det handlar om rätten att få organisera sig i ett annat fackförbund än den som har kollektivavtalet. Mm. och Det handlar om att, att arbetsgivarna har liksom fuskat med, eller fuskat och fuskat, men man har liksom, det handlar om föräldrapenning och det handlar om massvis olika saker som är helt basic på svenska arbetsmarknaden men som för att det hamnar i förbundet inte. Få samma uppbackning från eller så. Det jag tycker det är jätteläskigt. Jag, det är jätte, jätteläskigt, och det jag tycker är eh, väldigt oroväckande, och som jag tror Erik Rosén också skrev här alldeles nyss, är ju tystnaden från alla fackförbunden mm. om den här frågan om strejkrätten. Eh, Ylva Johansson är en. Ehm, liksom, hon har varit en viktig symbolperson. Eftersom hon mm. också är arbetsmarknadsminister. Hon har gått fram en massa bra saker i den här debattartikeln så står det om hur man vill begränsa hyvlingarna och en massa med olika saker som, som skulle kunna vara väldigt, väldigt bra bot på sms anställningar Ja, precis. Och som skulle kunna vara bra för svensk arbetsmarknad. Och, och det gör hon dag hon har skrivit. Då, eller hon har haft den här presssträffen mm. där hon öppnar upp för en utredning av, av strejkrätten och det är ju. Ja, hon öppnar upp för en utredning om och så vidare. Det är inte väldigt skarpa formuleringar. Eh, men det är oroväckande vilket fall som helst. Och att fackförbunden är så tysta i den här diskussionen. Mm. För att det här handlar inte bara om hamnarbetarförbundet. Det här handlar om alla, fack, alla stora arbetsplatser där det finns två olika fackförbund. Mm. Eh, det handlar om till exempel skolan. Där det finns ett stort TCO-förbund och ett stort SACO-förbund. Mm. Det handlar om massvis med, med olika delar av arbetsmarknaden som... Eh, som kommer kunna påverkas av ett sånt här, liksom, en sån här diskussion och en öppning åt det här hållet. Och det tror jag det är jätteviktigt att vi liksom följer upp och att vi från vänster är ja. hårda på... Och eh, liksom bevaka den här frågan. Så ja, det för, för det hade jag, jag helt missat att mm. hon hade öppnat upp för det. Mm. Just för att det inte stod någonting om det i, mm. I eh, den här mm. Men det finns jättemycket att säga om det här mm. förslaget. Mm. Eh, jag vet inte hur mycket vi ska fortsätta på det. Ni kan såklart ställa frågor eller kommentera yes. eh, här under också medan vi pratar. Vi ser dem nu mm. eh, direkt. Juliana Gistella har skrivit nej till löndumpning, precis. Och det är ju exakt det som mm. de här selfiejobs håller på med. Mm. Um... Frågan är ju hur, hur man ska gå tillväga. Vi hade en ganska lång diskussion igår. <laughs> om man ska lagstifta om lägsta löner. Eller om man ska gå avtalsvägen. Och komma fram till att man kanske ska, kan hitta någon, någonting mitt emellan. Ungefär som man har gjort i... Norge där man kommer överens om en viss lägsta lön som man jämför den med vad jämför man den med? Ja, men man får handla fram i kollektivavtalen man, en lägsta lön, precis slags, som ja. det är i Sverige. Men istället för att det bara gäller de arbetsplatser där som har skrivit på mm, kollektivavtalen så gäller, så gäller det alla i en viss bransch, till Eller exempel. Eller en region, Eller liksom. en region. Um, ja och, det är ju, och där har man ju också ett starkare, dels regionalt styre liksom politiskt, mm. men också det är ganska stora skillnader ändå, det. men det är, en det är en intressant diskussion, för mm. vad gör vi? Jag tror inte på modellen med en lagstadad minimilön. Det, det skapar... Ja, men den mycket... har ju sina tydliga baksidor, ja. eftersom om den är lagstadgad så kan den alltid sänkas. Exakt. Och det är det som är läskigt. Och, den kan, och det är svårare att höja den. Det är också det. det tror jag Hela Ja. Alltså att, att de som har det alldeles ens på arbetsmarknaden kommer få slava runt på de här jättelåga mm. lönerna. Till skillnad från nu när vi har en arbetsmarknad och där arbetsmarknadens parter kommer förhandla fram till exempel då det här 6,5% på tre år mm. eh, som märket blev i år. Eh, där man på hotell och restaurang. Förstår, då förstår, det var ju därför det blev sån otrolig konflikt För att arbetsgivarna förstår att så här, Oj men det innebär mycket mer än 6,5% För just nu har de lägsta lönerna skit, De är jättelåga mm. Och då fick man ändå med dem upp på det Som innebär en ganska mycket större höjning ja. Alltså att lägsta löner, jag kommer inte ihåg exakt vad lägsta nu i avtalet ska vara, men det innebär en höjning på 4 000 typ för vissa ja, tjänster. Men, och det är ju inte oväsentligt. Det är jag. inte det, men det är också ett jättestort Just det här, alla som står utanför facket mm. och de som står utanför... Alla som inte är, jobbar på en arbetsplats som står utanför facket. kollektivavtal, exakt. Mm. Mm. Och de är många... Mm. <laughs> um, Jo, men och, det, och, och samtidigt när man då stärker legitimiteten i kollektivavtalet så finns det också, när, när kollektivavtalets lägsta lön är mycket högre mm. än den lägsta du får på, då kanske du är mer beredd att också eh, eh, kämpa för ett kollektivavtal på din arbetsplats. Det vill säga kontakta facket, se till att facket kommer dit och ja, liksom får arbetsgivarna att skriva under. Ja, men problemet är att den här alltså enorma utsugning som sker just nu på de mest desperata mm. människorna mm. Där är, och just de här um, anst otrygga anställningarna. Mm. Mm. Så här, Där det är ingen... väldigt svårt ja, att kräva har... någonting. Man kan inte kräva mm. någonting. Mm. Så det måste vi också se mm. över. Det, det, är, mm. ja, det är komplicerat. Mm. Men, men det är bra att frågan lyfts. Ja, och det blir ju väldigt lätt att lyfta den när ett sånt här eh, jävla skitexempel som Selfie Jobs eh, <laughs> liksom situerar sig på... Ja. På I debatten och det, det ska de göra tack för. Hoppas att de inte, inte kommer så mycket längre i den här affärsidén om att sänka människors löner. Ehm, ja, om vi skulle prata lite om detta med vårdapparna också. Som ju mycket appar. Mycket där. appar, mycket tekniska prylar känns som påverkar. Det känns så gammal, framtiden. <laughs> det här med app applikationer mm. så du trevligt vad de, kan... <laughs> vad de kan hålla på med sånt påverka här påverka oss ja. Nej, men, Flamman gjorde i våras ett eh, ganska stort knäck och då var vi bland de första som uppmärksammade den här frågan om hur liksom, vårdapparna som blev de här kry och min doktor som gjorde massiva reklamkampanjer eh, på tv och i, på internet framförallt eh, och hur de, hur de egentligen finansieras och vem som egentligen får betala notan för alla de besök som får. Och då upptäckte vi att då var det ett antal olika privata vårdcentraler som hade liksom avtal med dem och som sen då faktureras det lokala landstinget där den här vårdcentralen ligger som sedan i sin tur fakturerar det landsting där patienten bor. Precis. Så Stockholm hade du nu fått en nota på, vad var det? Oj, på bara en månad så ja. var det en miljonbelopp. Det var ja. jätte... Ja, jag har inte siffrorna i mm, huvudet. Men, Men det är extremt väldigt mycket, pengar. mycket pengar som skulle kunna gå till så mycket annat i vården mm. Mm. än nätdoktorbesök. Precis. Och, och frågan är, för det som är intressant här tycker jag, eller det, vi, vi är överens om, eh, tror jag, alla eh, egentligen frågan om vinster i välfärden. Det här är ett problem att det är privata företag som, som gör det här för vinsterna går, eh, kommer från våra skattepengar och går in i någon annans ficka. Det är ju fortfarande samma princip. Men själva den tekniska lösningen med appar, alltså... Det finns ju vårdguiden. Dit kan man mm. ringa, få stöd, få hjälp. så här. De kan säga, åk in. Eller gör det här. Typ. Mm. Eh, Medan en, en appdoktor kan ju också skriva ut medicin. Mm. Eh, man kan skicka en remiss. Och vi pratar om, och det står också i din ledare som du har skrivit den här veckan, om eh, hur man har liksom skrivit ut narkotikaklassade läkemedel och antibiotika. antibiotika i mycket... Till barn mm. också. Eh, –Utan att göra några tester –Ja, först. och det har varit felaktiga diagnoser mm. som de har ställt, till exempel på halsfluss. Och det har skett helt utan provtagning. Mm, –Vilket det, är, det är jättekonstigt. Fel. Och så ska det inte gå till, Nej. det tror jag... Ehm, –Alla är ja, precis. Ehm, och det. är, det är oetiskt också. Mm. Ehm, Ja, så vi behöver inte nämna alla problem med att florerar runt en massa antibiotika och narkotikaklassade läkemedel Nej. till människor som inte ens behöver det. Um, så det är ju riskerna. Mm. För att apparna i sig, det behöver inte vara någonting dåligt. Men problemet är att de försöker täcka upp för ett behov som finns av en vård. Men om det inte var så inte långa har. köer på vårdcentralen, om man slappt sitter på vårdcentralen i flera timmar när man behövde hjälp eller, eller om, den äh, om den lokala, lokala vårdcentralen öppen, typ. inte hade lagt ner. Ja, alltså. om den var öppen så skulle man gått dit men nu gör man inte det för att det redan är en enorm resursbrist mm. i, i vården och vården är inte så tillgänglig som den borde vara. Och det beror ju på att jag har försvunnit miljon, miljarder mm. eh, pengar, resurser i form av tjänster. Och i form av, liksom, ja, vi har också en befolkningsökning och så vidare. Eh, det, det, är, det är verkligen, eh, det, här, det här är liksom symptom på en väldigt sjuk, ett sjukdomstillstånd mm. i vården. Ja. Eh, och det är, jag tror att här... här det var också det som var intressant i din ledare om det här med Mikael Damberg, om att han som äger min doktor också sitter i... Han är styrelseordförande för apoteket AB. Ah. Um, som ju så... är ett statligt bolag. Ah. Mm. Och... Uh, jo, men Damberg, att han inte ser något... Eller Damberg, vad heter? Dumberg. Dumberg. Jag brukar säga Damberg. Att han, att han inte ser något problem med det. Mm. Mm. Heller. Mm. Uh, att personen som som är ordförande för det här statliga mm. eh, bolaget- tjänar extremt mm. mycket pengar på de här privata apparna. Där har regeringen... På, alltså, för Man vill ju på ett sätt då vara så här företagarvänlig och innovationspeppig. Eh, mm. Team Sweden, bla bla bla. Eh, man vill vara liksom det Och samtidigt så måste de ju fatta Att det här går stick i stäv med den linje Om vinster i välfärden som Till exempel Ilmar Repalu har lagt fram Att det här, det här skulle inte vara möjligt Och samtidigt så finns det ju siffror då Som säger att man just nu så tjänar inte De här bolagen jättemycket pengar För att det är en uppstartsperiod Det, är en så här, det pumpas in massvis med eh, Vad heter det? Riskkapital in i de här bolagen. Vad för då att... som Kry och min doktor? Mm. De mjölkar ju våra landsting. Ja, jo, men precis. Det går ju massa pengar dit, men frågan är hur, alltså, frågan är hur stora vinsterna är än mm. så länge. Um, ja, men för då det krävs det ju ett ja. visst underlag liksom för, för då är så... ju frågan: så här, vad ska vi göra? Så här, förutom det uppenbara att om man skulle förbjuda vinster så skulle de här. Eh, tomtarna liksom antagligen inte finnas mm. eftersom det, det verkar inte vara så att de sätter patienten i fokus mm. när det är så många eh, liksom fel diagnoser mm. Mm. Um, men men om vi nu säger att det här möter ett visst behov i alla fall mm. och man kan inte fixa vården över en natt. Mm. De här är ju kopplade till, för alla de här de här två apparna mm. som det handlar om mm. de är kopplade till två privata vårdcentraler i Jönköping. Ja, det är, det är lite olika. Det finns några som är, ja. är kopplade till någon i Malmö också. Sådär. Som är privata, eller? Mm. Ja, för då är ju frågan om det offentliga skulle göra något liknande som skulle kosta mindre mm. och där och det kanske skulle gå emot någon slags konkurrenslagstiftning i och för sig mm. om man bara skulle handla upp eh, eh, någon slags, eh, någon som är ägd av. Mm. Ja, jag någonting. vet inte, men, det, men, vet att, inte. Att, men precis att, att det, det finns ett behov här helt uppenbart som mm. de här apparna eh, just nu tillgodoser att man slipper sitta med sitt hostande barn yeah. i en, i en Svettig korridor liksom. Men jag tänker om landstinget på något sätt skulle mm. kunna erbjuda något liknande mm. Mm. Um, Ja, nej men det Får våra landstingspolitiker <laughs> fundera på um, Ja Gärna för det För det här kostar så mycket pengar mm. Mm. Um, Och även om man känner att man har gett upp hoppet om Stockholms läns landsting mm. så många gånger mm. och Efter alla skandaler att de ändå mm. fortsätter ja. så. Um, det är otroligt Ja. Vi har fått en kommentar från Michaela Kedhammar. Det är ju inte som att videosamtal är cutting-edge-technology heller direkt. Det kan man väl ha med sin egen husläkare om han har en smartphone. Ja, och, om han eh, har en smartphone och ja. inte pensionerades för 20 år sedan men togs in för att bli läkarbrist. Ja, mm. eh, ursäkta. Men. <laughs> <laughs> ja. Nej, men exakt. Och det är ju så många problem som går i varandra här. Och det är väl ja. det som är det... Är väl det, som är det det är rätt så jobbiga ändå. Jag tänker att vi kanske ska lämna frågan om apparna mm. ändå. Vi har en liten stund kvar. Och du vill prata om en jättestor fråga. Sorry. Vi har i alla fall sju minuter till och jag tänker att vi ska prata om EU. Eh, nej, men det som hände i veckan var att eh, en tysk tidning avslöjade ett eh, think paper, typ en, eh, liksom ett, litet, eh, ett litet papper där man skrivit ner lite hur man resonerar nu eh, i EU-eliten. Och eh, detta för, det ska bli ett förslag eh, som handlar om att alltså det är väl egentligen en testballong och man ska se hur det här tas emot liksom. men det, det är ett förslag som handlar om att man ska tvångsansluta då alla nej det är inte tvångsansluta men, men i princip tvångsansluta de 27 väldigt hårt de, att, de, de så, utav så. de 27 EU-länder som inte är med i euron alltså i EMU eh, så, ska man, så ska man innan vad var det, 20 28 senast ska alla vara med i EMU Ska jag säga vad det känns som? Mm. Det känns som att så här, de har fattat att vi är ett sjunkande skepp. Mm. Eh, viktiga länder börjar lämna oss. Mm. Vad ska vi göra? Vi blir desperata. Mm. Så då försöker man liksom så här, mm. ä, dra in de andra mm. länderna i liksom, typ. Eh, Mikaela vår kollega, sa eh, häromdagen att det är som att- eh, Angela Merkel är liksom en ond mamma Eller mamma bara Som ser att hennes barn är på väg att flytta ut Och därför låser in den med källan ah, Ja men det är lite samma <skratt> Nej men det är ju ja, men det är den. Ja. Angela Fritzel Nej men det är ju Det är Det är inte Det är inte en jättebra utveckling Men jag tror precis som du att det här handlar om Att man har en panik Också att stödet i EU Har ju Stödet för EU har ju ökat efter Brexit. Eh, inte jättemycket, men i liksom de, eh, av de sju största EU-länderna så är det bara i Spanien som stödet minskar fortsätter att minska och det, och det tror jag ändå är någonting att lägga på minnen att, att då, då går man all in på det och så skiter man lite i att, att eh, motståndet respektive liksom den positiva delen att det polariserar också väldigt väldigt mycket. Vi har länder i, i Östeuropa som är enormt liksom negativa till EU. Vi har Grekland eh, där, där liksom, som inte är ett stort EU-land men som är ett viktig, en viktig symbol i, i EU-politiken. Eh, där EU-motståndet verkligen växer för att man ser produkterna av en, en återstramningspolitik som är helt inhuman. Liksom. Och där EU i stort sett har tagit över de demokratiska institutioner som som finns. Alltså det känns som att du är väldigt mot EU. Ja, ja. Mm. Mm. Jag är det och det är av principer. Samtidigt så förstår jag att man måste i det här läget vara pragmatisk. Vad är, vi måste först ha ett alternativ. Mm. Det alternativet måste innehålla liksom vettiga handelsavtal. Det alternativet måste innebära fortsatt liksom en öppen och givmild fortsatt, den är ju verkligen inte det nu. Men det måste bygga på, ett sådant vänsteralternativ måste bygga på eh, liksom begränsningar eh, eller sociala protokoll liksom, som handlar om att alla måste jobba till de löner som gäller i Sverige till exempel. Mm. Men att, eh, alltså att arbetskraftsinvandringar är någonting man får diskutera. Vad, vad liksom innebär det? Däremot ska man ha en mycket öppen och human asylpolitik. Det är ju någonting annat. Eh, och jag menar, jag menar att eh, EU är eh, i fundamenten eh, en nyliberalt projekt. Eh, det bygger på en liksom, maktrelation som bara gynnar Tyskland, Frankrike och de stora länderna. Eh, som är stora exportländer och som har liksom, vävt in allt det i, i det som är EU. Eh, och jag, jag tror att här... Just nu finns det ingenstans i vänstern som detta diskuteras. Nej, för att man blir ihopkopplad med... Sändningen avbrutits. Nej, nu är den plockad. Mm. Nej, men jag tror att vänstern i bred bemärkelse vågar väl inte prata så mycket om EU därför att de största EU-motståndarna som också är mest högjudda, är ju... Fascister. Fascister. Mm. Mm. Mm. Nej men och det är klart. Och jag menar, och jag menar att så här, det viktiga... Alltså för att det inte ska bli som brexit. Jag tror att så här. Den här diskussionen kommer komma. Vi kommer ha en lång eh, och stor EU-debatt. Den kanske inte kommer komma om två år, inte om fyra år. Men om sex, åtta, tio år. Den kommer komma. Och hur ska vänstern då vara förberedd på att den kommer? Hur ska vänstern mm. eh, förbereda sig för att eh, detta ja man måste händer. liksom växla om argumenten och, för att eh, ja Exakt, jag tänkte säga att den nya generationen vänster har ju inte riktigt mitt var med. Nej, men du var tre där. år när Sverige röstade om EU-medlemskapet. Exakt. Eh, vi har en ganska stor andel människor i Sverige som aldrig har fått rösta om EU-medlemskapet. Jag var dock väldigt engagerad i eh, EMU-kampanjen. Titta. Eller, ja, inte jätte. Nej, men och det, tror jag, det tror jag att det är viktigt att komma ihåg att... Eh, eller så här, jag, i den ledare som jag kommer som kommer imorgon- som jag har skrivit huvudledaren om, om EU då- eh, han, så skriver jag också det att jag gick min första eh, nej-till-EMU-kurs- i början på eh, millenniet, eller millennieskiftet mm. ungefär. Eh, och då visste vi inte när det skulle komma en eh, EMU-folkomröstning. Men vi visste att den skulle komma. Och då var det lika bra att börja vässa. Och eh, 2003 så kunde vi liksom... Jag kunde... Maastricht-fördraget i huvudet. Nej men inte riktigt. Ja, men jag kunde jag liksom rabla eh, argumenten som ett rinnande vatten. Och vi har ingen sån del nu av EU. Eller utav den EU-kritiska liksom vänsterrörelsen som bygger på vänstervärderingar som bygger på liksom att. Eh, och på klasspolitik är, Och på uh, liksom massutmaningar. Och det är här jag tror att vi verkligen behöver ett alternativ. Annars så kommer man bara vara gnällig. Och så är så här anti. -samling. Ja men det är också svårt. Det är inte så konstigt att folk inte ja. vill lämna EU. För, för, allt, för just nu så är det väldigt mycket saker i omvärlden mm. som är väldigt osäkert. Mm. Och då måste det finnas ett alternativ. Och frågan är hur, hur ser det alternativet ut? Mm. Nu ska vi se. Nu har vi fått jätte... Mm. Här har Juliana Gristelli skrivit. Samtidigt av fascister som Le Pen just lämnat kravet... Lämnat kravet om att lämna EU. Le Pen förklarar att hon vill lyssna på folkets vilja. Mm, folkets vilja. Mm. Um, ja, nej men så är det. Och, jag, och därför tror jag att den här diskussionen om EU eller inte EU, den kommer nog komma mycket tidigare mm. än om några år. Mm. Alltså den, på ett sätt är den redan här. Mm. Um, men liksom på bred front tror jag. Ja. Det kommer vara en av de viktigaste frågorna vi pratar mm. om. Uh, och då, därför så. så det kan vi berätta nu, det är ingen som vet det, än. men i, i, vi kommer i alla fall arrangera en, en EU-konferens för vänstern till hösten. Där vi ska diskutera vad är alternativen till EU, eh, hur, kommer, hur skulle de alternativen kunna se ut. Eh, vad bör strategin vara? Hur ser en lämna strategi ut? Ju fler länder som lämnar desto fler finns det att samarbeta med utanför EU. Vad mm. betyder det? Vem håller koll på utifrån ett vänsterperspektiv hur eh, den här lämna-sessionen för Storbritannien ser ut? Vad kan man lära av den? Mm. Jag tror att det finns så mycket saker och vi har funderat på det jättelänge på redaktionen. Eh, om hur vi ska göra med EU-frågan och Flamman kommer vara en tidning som bevakar de här frågorna. Och som liksom diskuterar EU-frågan och strategin framåt eh, även fortsatt. Och det tror jag är en jätteviktig eh, liksom, en poäng med Flamman. Att vi är en av alla eh, poänger en, en, en av alla poänger, inte en av få poänger. En av alla poänger såklart med Flamman. Att vi är en av få tidningar som mm. faktiskt har det här perspektivet. Har vi fått fler frågor här mm, Vi har fått... Nej, vi har inte fått några mer mm. eh, kommentarer. Eh, men, men, eh, nej, men som sagt, jag tror att i ett, läge, i, i ett läge där vi faktiskt också har en väldigt fastlåst liksom, ekonomisk politik av EU eh, så finns det såklart två alternativ. Antingen lämnar man EU, eller så börjar man bryta mot reglerna. Alltså det går ju att göra det, det är massvis med andra länder som gör det. Ja. Vad innebär det? Hur kan man, är det också ett sätt att destabilisera unionen och därmed liksom genom utpressningsvägen få det man vill? Det vill säga ett socialt protokoll, det vill säga mindre överstatlighet, mer makt till de nationella parlamenten? Eh, diskussionerna är många Och de bör vara många Och eh, vi kommer helt klart återvända Till den här diskussionen mm. Och jag hoppas att ni alla läser eh, Min ledare imorgon eh, Och eh, alla andra ledare Som skrivs i den här tidningen Och att om ni inte är prenumeranter Så skaffa en prenumeration Och läser tidningen från perm till perm, det är från det det perm vi är Till perm. Mm. Till exempel så har vi Ett väldigt intressant reportage I veckans tidning eh, Som kommer till prenumeranterna på fredag Eh, som handlar om eh, Hamnarbetarförbundet. Eh, där, våran, eh, eh, där vi har ett reportage från hamnen i Halmstad faktiskt. Inte i Göteborg. Så eh, läs Flamman. Nästa vecka kommer också väldigt bra eh, grejer i tidningen. Eh, eh, så missa inte det. Håll utkik och... Eh, han trevlig ledighet nu som ha, är lediga. precis. Vi andra Och, måste äh. jobba eftersom vi ska göra en tidning. Men, men akta är för alla segways. Jag blir galen <laughs> på dem. Nej, men alltså de åker ju omkring på liksom så här... Uh, det, är problem. Det, det är ju. ett Stockholmsproblem. Det är ett Stockholmsproblem, men nu... Har, de, de bruk, så här, de, jag brukade ofta se dem utomlands mm. än i Stockholm. Mm. Men nu åker turister omkring mm. på dem. Och det är, det är, det är stor... verkligen en cykel... Mm. Och det, och det är inte så här att man promenerar Nej. Utan man står bara På det där monster alltså... Folk har dött också Ja men det alltså, har det de, de faktiskt ja. Nej, men då, och alltså... nu har poli Du vet att det finns en Segway polis också Poliser som Jag åker vet. runt på Segway Men det är så häftigt, känner de sig inte som De största temparna i världen då Jag kunde ju hoppas mm. Men ja. i vilket fall vi som helst Vi vinner på lite olika <laughs> frågor här Det gör vi eh, Tack så mycket för att ni har tittat Och eh, lämna gärna en kommentar, dela gärna videon, eh, prenumerera gärna på våran podcast, eh, harigt! Hej då!